Östermalm i Stockholm, våren 2017. En välklädd man glider runt på en innekrog och sneglar på gästernas handleder. Utanför sitter en av hans kumpaner och väntar på en signal. När mannen identifierat en gäst som har en dyr klocka och som lämnar restaurangen, följer han efter. Klockor är den, den, liksom den optimala statusmarkören. Sen slår mannen och hans kumpan till och snor klockan. Vi har bekanta 17 stycken totalt bekanta som har blivit av med sina klockor. Men det är inte bara vid den här typen av stölder som klockor spelar stor roll. Nyligen dömdes flera klockaffärer med lyxiga till att betala miljonbelopp för att de har slarvat med sina kontroller. Du lyssnar på p Krim om klockans roll inom den kriminella världen. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén. Ja, det är väl Lisa. Jag kollar på handleden och du har ingen klocka på dig. Det var länge sedan jag hade någon klocka på höger armen det jag brukade ha den faktiskt. Men vi ska idag prata om klockans roll i den kriminella världen. För... Som sagt, det är ju länge sedan det var bara en praktisk pryl på ena armen. Ja, för en exklusiv och dyr klocka kan ju såklart signalera status och, och rikedom. Och till exempel den här uppmärksammade kidnappningen som vi har varit inne på flera gånger av en ung svensk artist. Där det varit eh, rättegång under våren, vi har gjort flera avsnitt om det här. Då var det just en klocka som var värd 300 000 kronor som brottsoffret blev av med. Och eftersom det finns ett stort värde i vissa typer av klockor så blir de ju såklart attraktiva också för kriminella. Både som statussymbol men mm. kanske också för att den har ett beständigt värde. Det blir nästan som ett slags guldreserv skulle man kunna säga. Och vi ska idag berätta om allt från hur människor blir rånade eller bestulna på klockor till hur de här klockorna används av kriminella grupperingar för att tvätta pengar eller som betalmedel. Men först så ska vi ta oss in i klockans värld. För vi verkar leva i en tid där klockan är extra het kan man säga, på samlarmarknaden. Som sagt så har ju klockan en rätt speciell funktion. Alltså, grunden ska ju vara att den ska visa tiden. Men som sagt det är en statussymbol. Men till skillnad från annan lyxkonsumtion så har de ju det här bestående värdet. Om man köper en Rolex i januari så kanske du kan sälja den i september för mer pengar än vad du köpte den för. Vi har ju varit i kontakt med experter på klockor som säger att det här samlandet är extra hett just nu dessutom. Och det här är ju kanske inte som en aktie där det kan gå både rusa uppåt och rasa neråt nästa dag utan det här är ju lite mer av ett beständigt värde, hyfsat stabilt. Och de som köper klockor de kommer ju hitta grejer på olika prisnivåer men om man ska få den där prisökningen så kanske du måste upp i lite högre summor och exklusiva märken eller så ska du hitta väldigt ovanliga modeller. Vi som jobbar för Sveriges Radio får ju inte gynna några märken. Men vi kan ju ändå nämna att de klockor som vi pratar om här som är just det här kronorsklassen. det är ju Patek Philippe, Rolex, och Omega. Och just en av de dyraste klockorna som har sålts på svenska auktionshus det var en Omega, en vintage. Den gick för 2,2 miljoner kronor. Och så ett Cartier-armbandsur för ungefär samma summa. Och det dyraste internationellt som vi har hört talas om- det är ju en Patek Philippe som gick över 100 miljoner kronor. Så det är ju nästan absurda summor vi pratar om här. Man undrar ju lite vilka det är som äger den här typen av klockor. För som vi snart kommer in på så har ju klockorna även ett värde för kriminella. Men de tillverkas ju inte specifikt för personer som begår brott. Utan det är ju för vanliga människor som köper och kanske i vissa fall samlar. Har de här som samlingsobjekt. Helt vanliga Väldigt rika människor. Ja, det är nog allt, allt möjligt. Det är från himmel till jorden. Det här är Tom Schoterman. Han driver ett eh, säkerhetsföretag på Östermalm i Stockholm. och Han har ett bra insyn i vilka det är i hans kretsar som intresserar sig för den här marknaden. Det är från eh, företagsledare till, eh, till tungt kriminella. Han håller med om att det från köparens håll handlar om ett samlarvärde. Men att det också har ett annat värde. Ett symbol eller signalvärde. Jag skulle säga att alla har de här klockorna. Det är ju det är en statussymbol och det är ett intresse också. Många har ju det som intresse att de tycker att det här är det vackraste jag har sett. Så, och det är väl det enda herrarna kan ha som ett riktigt fint smycke som man vill ha. Tom har ett väldigt stort kontaktnät. Han känner många som äger de här typen av dyra klockor. Men känner också till många som har blivit av med dem, antingen bestulna eller rånade. För det är långt ifrån ovanligt. Ja, jag har bekanta 17 stycken totalt bekanta som har blivit av med sina klockor. Nu har säkert Tom ett helt annat kontaktnät än vad jag har med 17 personer som blir rånade på klockor för liksom 100 000 spänn. Det låter ju helt extremt. Hur har de här olika liksom, rånen sett ut? Det har ju dels handlat om faktiskt rena rån under pistolhot alltså att det har hållits ett vapen riktat mot en person. Men det finns också de som har råkat ut för ficktjuvar, alltså stölder. Mm. Det är ju svårt att säga exakt hur många personrån som innefattar klockor varje år. Det finns ingen egen rubricering för det. Men enligt Tom så finns det ett stort mörkertal också eftersom det är enligt vad han får höra inte alla som faktiskt anmäler att de har blivit av med klockan till polisen och i många fall så kan ju att vara orolig för att de som har snott klockan ska söka upp personen om man gör en anmälan till polisen Jag har inte kontakt med alla hela tiden utan de får jag kontakt med de har gått vidare allihopa väldigt många av dem bär inte klocka längre och jag träffade senast eh, två av dem igår vid ett inbrottsförsök på Emsmanstorg där de kommer ner för de bor i närheten där. Eh, och De ringde till mig då och då eh, faktiskt ingen av de två hade klocka på sig på armarna. Det här blir ju väldigt speciellt. Som sagt, klockor är till för att fylla en funktion men så älskar du klockor så himla mycket. Att du köper så himla dyra klockor att du till slut inte vågar använda klockan. Det är kanske inte så konstigt för vi har ju arbetat med det här avsnittet, läst om fall där människor blir knivhuggna på grund av sina klockor. Så det är ju inte riskfritt att ha på sig den här klockan för kanske då 300 000 spänn. Men det är ju inte bara vid brutala rån som folk blir av med sina klockor. Vi har ju nämnt det här med stölder och då kommer vi in på en konstellation som vi har valt att kalla Trollkarsligan. Ja det finns ju ett mörkertal då kring hur många som anmäler ställer av klockor. Men de sker ju och det har funnits några väldigt uppmärksammade rättsfall de senaste åren som innefattar just klockställda. Uh, men uh, dels så är det ju, alltså vi har ju haft mycket där jag jobbar. Det här är Christian Alsberg. han är gruppchef för utredningsgrupp på Normalm i Stockholm City. Där har vi haft mycket klockstölder framförallt, eh, av, alltså från personer, eh, lyxiga klockor. Så det är ju en del att komma i kontakt med eh, klockor. Men då pratar vi om eh, en ganska liten grupp experter som är, är proffs på just att se vilka som har dyra klockor. Och sen eh, väldigt duktiga på att skäla dem liksom, som, som, som snitsiga fixtjuvar kan man säga. Och i Stockholm de senaste åren var det framförallt välbärda asiatiska turister som blev bestulna på klockor under dagtid. Och sen på kvällen så letar man efter berusade folk på Östermalm. Och då är det väl mer svenska medborgare. Uh, som de här, den här grupperingen som vi har jobbat mycket mot. Uh, och, den och den har vi inte sett nu. Och det är mycket tack för det, corona. Och vi har lagfört faktiskt ganska många i den konstellationen uh, 2019. Så däremkring. Och sen finns det ett ärende från 2019 som Christian pratar om som handlar om en man i 40-årsåldern års som polisen haft koll på under en längre tid. Liksom när det har skett en klockstöld i Stockholm så är det honom de direkt har fokuserat på. Den här mannen, eh, vi kallar honom för trollkaren och varför kallar vi honom för det? Han är enligt polisen en väldigt skicklig ficktjuv och genom att distrahera offer tillsammans med en partner eller kumpan så har han lyckats... Eh... Norr på åt sig och för att styra klocka. han dömdes till sex månaders fängelse för grovt hälleri i hovrätten i februari i år? Vi ska säga att den här mannen har hela tiden nekat till anklagelsen och skyllt på en annan person som han ska haft en konflikt med. Men i alla fall, i augusti 2019, då får polisen ett tips som leder dem till att ventilationsutrymme i en källare på en adress i centrala Stockholm. Och där hittas en pikettröja och ett par skor. Men också en redline-påse med lite intressantare innehåll. Det Ingen finns... narkotika? Nej, faktiskt inte. Utan åtta stycken klockor. Fyra av dem kommer sen att ingå i åtalet. Och de har ett gemensamt värde på 385 000 kronor. I det här lägenhetshuset där bor det en person som har täta band till mannen vi kallar trollkaren. Och som är högaktuell då i utredningen kring de här klockstölderna. Polisen misstänker att mannen har rört sig- i fina områden i Stockholms innerstad och letat efter offer tillsammans med andra kompanjoner. Bland annat så har det funnits misstankar om att den man som en skylt på ska ha varit del i allt det här. Och trollkaren han säger då att den här mannen ska ha planterat klockorna där och sen tipsat polisen. De här hade olika bostäder så att säga, de kunde ta sig till tillflykt. Säkerhetskonsulten Tom Schutterman- han kom i kontakt med den misstänkta ligan- när de begick de här stölderna- 2017-2018- och minst det som att de jobbade i par. Och de hängde runt Stureplan- runt eh, Dramaten- eh, och runt de här eh, lite finare restaurangerna. Kvällstid, de klädde upp sig. Eh, så ganska bra ut- eh. En är längre och en är kortare. Det var alltid så att den längre gick in i lokalen och tog någon drink. Ibland en alkoholfri drink och ibland en drink med alkohol i för att smälta in. Dansade och skämtade och de berättade, han berättade att han var någon fotbollsspelare från något land. Och deras tillvägavgångssätt- det var att identifiera personer- med fina klockor på handleden- men som också var lite berusade. För om de var berusade- då skulle det vara lite enklare att lura av dem klockan. Och då kan vi kalla dem för- den långa trollkaren. Han var då inne på krogen och, eller en restaurang- och så rapporterar han till den korta trollkaren- som då satt i en bil- eh, som stod en bit ifrån. Och när den personen då lämnar- för att gå hem- eh, så- följde man efter honom då när tillfället medgavs då så gick man fram och skojade med honom och då låtsades man då spela fotboll med honom gjorde någon fotbollstrick lucka till och så visade han fotbollstricks med en liten, liten liten fotboll och sen plötsligt så är klockan borta och han går lämnar honom och går därifrån Trollkarsligan då, de tros ha bestulit människor på klockor till ett värde av flera miljoner kronor. Men det är som sagt inte så många fall som har blivit lösta och inte heller många personer som har blivit dömda för det här. Och det ska ta lite tid att få tag mm. på trollkaren. För när tipset kommer in till polisen och man hittar de här klockorna i källarutrymmet i augusti 2019 så puff, magiskt, så är han borta. Och polisen utförde en internationell efterlysning och till slut så hittas han i den väldigt klockkompatibla staden Genève. Det visar sig att han är misstänkt för andra liknande brott i flera europeiska länder. I Genève där befinner han sig i en rättsprocess där han sitter häktad och i februari förra året då lämnar han sig ut till Sverige. Och en månad senare dömdes han alltså för grovt hälleri till fängelse i sex månader, en dom som hovrätten fastställde i februari i år. Men vi får se hur länge han blir kvar i Sverige, för han ska enligt polisen kanske skickas till Frankrike, där han 2018 dömdes för grov stöld till åtta månaders fängelse. Så sex månader för grovt hälleri. Vad, vad kan man liksom få för straff för grovt hälleri egentligen? Grovt häleri, det kan gå faktiskt ända upp till sex års fängelse. Om man kollar på straffskalan för stöld och häleri så synkar de rätt bra. Normalgrads stöld, normalgrads häleri, då är det upp till två års fängelse som gäller- och samma sak för det grova brottet, upp till fängelse. Så det här straffet som han får, fängelse i sex månader för grovt häleri, det är ju verkligen längst ja. ner. Det mildaste man kan få Tyck för man det brottet. är ganska stora summor de har, de har stulit för? Det kan man tycka. Jag vet inte om vi kan kalla dem här för gentlemanna tjuvar, ingen stöld, det är ju akti, Men det är åtminstone lite mer skonsamt än nästa duo som vi ska berätta om. De kallas för pistolbröderna. Där har det gått betydligt brutalare till. Det är alltså ett brödrapar som använder sig av i vart fall pistolliknande föremål för att rona sina offer. Och rånen de har skett i portar eller till och med hemma hos folk i lägenheter. De ska ha hotat offren men inte avlossat vapnet i alla fall. Och de här fallen de ska ha skett under 2018 och 2019. Men de här bröderna de är ju kända av polisen sedan tidigare. Den äldre av dem, han har dömts för både rån och olika andra våldsbrott och har 16 avsnitt i belastningsregistret. Den yngre, han har också dömts tidigare för rån och även grov stöld till sju års fängelse. Han har 15 avsnitt i belastningsregistret. Rätt mycket ändå. Mm. Säkerhetskonsulten Tom Schutteman igen. Eh, personen i fråga hade varit på lunch på Stavallshallen och gick tillbaka till sin lägenhet. Och det var sommar och han hade uppkavlat och han hade en guld Rolex. Så mannen går hem, in genom porten och märker att någon följer med in. Men han bryr sig inte så mycket om det utan han tar sig upp till lägenheten och precis när han ska låsa upp. Då vänder han som, då står han precis framför honom med en, med en pistol. Det här rånade att det skedde för fyra år sedan så det är inte säkert att den här gärningsmannen är en av de här två pistolbröderna. Men moduset, alltså tillvägagångssättet, det är väldigt liknande. De här bröderna de blir i alla fall häktade i början av augusti 2019 och misstänks då för ett tiotal rån. Men de kan bara bindas och dömas för ett respektive två fall. Men när det här ärendet överklagas till hovrätten då döms båda bröderna för två rån till två år och sex månaders fängelse vardera. Det är ju såklart... Traumatiskt att mm. bli rånad på sin klocka eller plånbok eller vad man nu blir av med. Någon hotar en, kanske håller ett vapen mm. mot ens kropp eller huvud. Och det här är ju en typ av brottslighet som har funnits i alla tider. Ja, men det finns ju en annan del av det här ämnet, en annan värld där också klockor har en väldigt speciell roll i den lite mer organiserade brottsligheten. Rent hypotetiskt kan ju växlingskontor och då klockbutiker, om man uttrycker det så, de kan naturligtvis spela stor betydelse, lite beroende på hur de efterlever de regler som finns utifrån att hantera dels stora mängder både kontanter och även då försäljning av de här attraktiva produkterna som har högt värde. Det här är Peter Magnusson, han jobbar på polisen med bedrägeriärenden och penningtvättsärenden, sitter här i Stockholm. Och om du känner igen hans röst så är det för att han var med i ett tidigare avsnitt om de kriminella nätverkens oväntade inkomstkällor. Exakt, i augusti förra året så åtalades 18 personer vid Stockholms tingsrätt för grovt bedrägeri, identitetsbrott, urkundsförfalskning och penningtvättsbrott med mera. Det fallet skulle ha avhandlats i domstol i januari i år. Det var en lång förhandlingsplan mm. lagd men när en av de åtalade greps misstänkt för ett annat brott i norra Sverige då blev man tvungen att skjuta upp den här rättegången tills i höst istället. Och vi har ju gjort ett avsnitt som handlar om det här och det är ju omfattande ärende med kopplingar till den kriminella grupperingen 28 i Stockholm. Och I korthet så det handlar det om pensionärer som blivit lurade att swisha över stora belopp till olika målvakters konto Från bedrägeriet begås så försöker man snabba upp förloppet. Man har förberett med färdiga mottagare och man står i kontakt med dem. Eh, så de får veta när pengar har kommit in på deras konton för att de då snabbt ska kunna omsätta det för att eh, försvåra för eh, exempelvis banker, eh, polisen, eh, vanligast i kontanter. Men andra eh, vad ska vi säga, konsumtionsföremål av värde eh, kan också vara gångbart. Ja, men så här att när huvudmannen i det här ärendet greps av polisen efter att de har bedrivit lång spaning. Mannen satt i en bil och det var i full fart med att genomföra ett bedrägeriförsök. Och när de griper honom så har han något på handen. och Vad har han på armen eva -Lisa? Han har en klocka med ett fint märke värd ungefär 130 000 kronor. Den här rätt unga mannen, han har tidigare lurat en äldre kvinna på nästan en miljon kronor och fört över de här pengarna till olika personer som agerat målvaktar. En av personerna som har fått pengarna överförda till sig mm. har direkt gått till en lyxklockbutik och köpt den här klockan. Förloppet från att de här pengarna omsätts är snabba mellan 30 till 60 minuter så har de omsett då med uttag och exempelvis det här klockköpet. Alltså att tvätta de där pengarna på 30 till 60 minuter det är ju väldigt organiserat alltså. Det går otroligt snabbt för dem att omsätta den här brottsvinsten som det handlar om. Vi har ju kunnat se i flera utredningar att poliserna har tagit tillhörigheter från personer som ingår i kriminella sammanhang eller är misstänkta för brott. Som har burit dyra klockor, andra värdeföremål. Jag har till exempel kollat närmare på ett antal rappare mm. som är dömda för brott där man till exempel har blivit av med jackor, smycken andra dyra prylar. Och gemensamt för dem har ju varit att de har haft skulder hos kronofogden. I vissa fall så har även kvitton på klockköp blivit beslagtagna. Och polisens mål med mm. det här är att få värdesakerna förverkade. Alltså att staten får klockan och sen kan sälja dem på auktion. Och då kan ju pengarna till exempel gå till att betala av skatteskulder mm. eller möjligen skadestånd till eventuella brottsoffer. Vi har ju under hela våren pratat rätt mycket om de här olika krypterade tjänsterna som till exempel Encrochat som har gett polisen en, en liksom inblick i kriminellas vardag och verklighet. Det är lett till många åtal om allt från människorov till mordförsök. Men man har ju fått lite bonusinformation här också. Polisen är ju i och med det här det som kallas EncroChatarna. Det här är Alexander Valenius. Han är spaningschef i City i Stockholm. Har man ju fått en, en ganska fördjupad Insyn i, i ja, de kriminella livvärderingar och så. Jag inte att man inte har det tidigare. Men aningen mer höglös bild har man fått. Utifrån det så är det klart att klockor är en. Det är parallellt med skulle jag säga, bilar. Den stora statussymbolen bland kriminella, även andra gulls men, men Men klockor är. Den, den, liksom den optimala statusmarkören. Men enligt Alexander Valenius så fyller den här klockan också en annan funktion för kriminella. Sen så har du utöver det så har också klockorna en funktion av att kunna fungera som för, alltså i samband med penning, tvätt och transferering är, är, är liksom polisens bedömning att man helt enkelt betalar med klockor, man kan transferera. Klockorna har ju den egenheten många gånger när vi pratar om de här exklusiva klockorna- är att de är ju nästan värdebeständiga till och med så att de ökar i värde. Eh, och det vill säga att du kan ju du liksom, köpa en klocka- och sen kan du sälja den i ett, i ett annat land och, och få motsvarande pengar. Det kan vara lättare att, att resa med, med 400 000 klockor på arm- än att resa med 400 000 i kontanter i väskan. Liksom. Eh, så de har en funktion av... Främst skulle jag säga statusmarkörer och så, men också har en viktig del i penningtvätt. Vad gäller penningtvättsbiten så har ju blickarna riktats mot ett gäng butiker som säljer klockor in i Stockholm. Och Länsstyrelsen har ju under våren arbetat med så kallad penningtvättstillsyn. Och, och vad betyder det? Det betyder att Länsstyrelsen kollar närmare på butiker som kan tänkas hantera kontantköp mm. på över 50 000 kronor. Det är ju rätt mycket att knata omkring med. I Den som säljer till exempel klockor är skyldig då enligt lag att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i varje kundrelation. Kunderna ska dessutom tilldelas en så kallad riskprofil. Rätt höga krav på någon som står i kassan på en klockbutik. Ändå. Å andra sidan mycket pengar. Mm. Stort cashflow. Om vi läser på Länsstyrelsens hemsida så skriver de så här: att känna till en affärsförbindelses syfte och art är nödvändigt för att du ska kunna ta ställning till vilka risker som finns med kundrelationen. De menar då för att kunna fastställa riskprofilen så behöver du koppla vad du känner till om kundrelationen med olika riskfaktorer. Kundkategori, distributionskanaler och geografiska faktorer som du har identifierat i den allmänna riskbedömningen. Det här är en väldigt krånglig text. Det betyder väl egentligen att man ska ha någorlunda pejl på vart pengarna kommer ifrån. Ja. Är det här ett kapital som man har sparat? Är det en gåva? Kan det finnas risk för att det kommer från någon slags kriminell verksamhet? Eller är det ett sätt att helt enkelt tvätta pengarna? Och då har man alltså gjort tillsyn på några av de ledande försäljarna av exklusiva klockor i Stockholm. Och där har det ju visat sig att allt kanske inte går Helt rätt Nej. till. Det är tre butiken som faktiskt har dit på att de inte skött sig som de ska. I alla fall inte enligt länsstyrelsen. Och i samtliga deras fall så har de ju kommit fram till att de har en bristande, alltså de gör bristande kunskännedomsåtgärder. De Det vill säga att de kriminella har kunnat komma med, med kontanta medel eh, och eh, och betala för klockor och då ska ju, då ligger det i butiken om det kommer till att Då ska de göra en, en kundkännedomsåtgärd. Kundkännedomsåtgärder låter ju rätt byråkratiskt men som sagt det handlar om att kunna ställa frågor om varifrån och från vem kunde fått sina pengar och kanske känna till lite om kundens sammanhang. Och det har brustit i nästan samtliga fall. Och då på det sättet så, så tvättar ju de kriminella pengar. Det vill säga du... Du tjänar pengar på kanske för att det finns narkotika och du får betalt med kontant. Du kan omsätta det i klockor och då blir det inte stöldgods klockor, utan det är ju och, och nya klockor. Liksom. Och det här låter ju som en lite knepig sits för ett eh, företag att liksom ifrågasätta en kund på något sätt. Det här har ju varit liksom, eh, viktiga kunder för dem. De har ju ett kundförhållande. Alltså det här kan ju handla om personer som, som flera gånger per år köper klockor till väldigt stora belopp. Så att det finns ju ett, ett, liksom ett säljarkundperspektiv i det här. Det är ju väldigt dyra klockor så varje försäljning kan ju handla om vinster på tio, kanske hundratusentals kronor. Mm. Och det är ju egentligen själva affärsidén med det här att sälja dyra klockor och göra en liten vinst på det, eller stor vinst. Men regler är regler. Mm. Så här ser reglerna ut och som sagt, länsstyrelsen kan ju gå in och faktiskt bestraffa en butik om man inte följer reglerna. Men enligt Alexander så är det inte så att det bara handlar om en möjlig lite obekväm stämning i butiken då och då. Risken finns ju att det här i förlängningen kan innebära att du som jobbar i butiken eller butiksinnehavare får allt mer med de här kriminella personerna att göra. Problemet som alltid när man spelar ingen roll om det är eller vad det än gör när man interagerar med kriminella så, så hamnar man lätt i klonan på kriminella liksom. Och, och har man gjort har man då som vi då kan, det vi nämnde nyss har man kanske valt att se mellan fingrarna av sig under kundkända att då inte säga så här, nej jag kan ju för det, för det, det finns ju ett, ett, ett lagkrav på oss att de ska göra kundkända åtgärder. men om, om de väljer att liksom inte göra det för att kunna sälja den här klockan så är det klart att då, de gör ju en vinst i att de får en klocka försåld Eh, och, och kunden blir nöjd men de har ju också gjort ett, ett avsteg mot vart de borde så då blir de ju då exponerade för, för ytterligare påtryckningar och så där. Så att det är ju alltid problemet när man, när man interagerar och med kriminella då, då hamnar man ju lätt i klona på dem under våren så är det Tre försäljare av lyxklockor här i Stockholm mm. som av förvaltningsrätten har dömts till att betala totalt 16 miljoner kronor i vad man kallar för sanktionsavgifter. Det är någonting man får betala om man inte har följt penningtvättslagen. Det kan ju låta mycket. Å mm. andra sidan är det här tre företag med mångmiljonomsättning. Granskningen har visat att bolagen inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare inom då det här penningtvättsregelverket i någon del. Så det förvaltningsrätten menar är alltså att de här tre butikerna de har haft för dålig koll på sina kunder. Var pengarna kommer ifrån och var de här personerna kommer ifrån kan man säga. Vi ska ju också säga att ärendet är överklagat till kammarrätten mm. så sista ordet är ju inte sagt här. Det ska bli intressant att följa hur deras beslut kommer att se ut. Vi har ju sett en hel del klockor i förundersökningar hittills i Petri Krims historia och vill lär se en del i framtiden också, ska jag tro. Du har lyssnat på Petri Krim om klockornas roll inom kriminaliteten. Producent idag var Viktor Papini, reporter Jill Eriksson och Lova Nyqvist-Skjöld och ljudtekniker Johan Hartqvist. Tipsa oss gärna på petrikrim.sverigesradio.se eller 073 461 2915.